У Семена Васильовича вуса були справді завидні, великі, чорні, пишні. Він ретельно стежив за своїм зовнішнім виглядом. Життя в лісі не змінило цієї звички, набутої в армії. Навіть білий підкомірець на гімнастерці був у нього завжди бездоганно чистий. Базима поруч з Руднівим скидався на старий гриб, що набряг з дощу. Хоч Григорій Якович теж був людиною з військовою жилкою. На заняттях у цовіахімі, у воєнізованих походах, які він часто організовував із школярами Вмів показати строєву виправку колишній прапорщик Вирішивши перебазуватися з Новослобідського у Спадщанський ліс Руднєв і Базима не знали, чи застануть нас у ньому Провокатори поширювали чутки, що загінков поки розбитий Його самого, мовляв, спіймано і повішено в путівлі Тим більш радісною була наша зустріч. Командування загонів зібралося у будиночку лісника на нараду, щоб обговорити становище і вирішити, що робити далі. Обстановка в районі склалася тяжка. Окупанти в усіх селах спорудили шибениці. Вони говорили населенню, це партизанів вішати. А вішали, кого попало. Люди боялися вийти за околиці села. Фашисти зараз же схоплять, оголосять, що партизани повісять або ж розстріляють Досить було ворожому солдатові знайти на подвір'ї затоптану в землю патронну гільзу І зате знищували всю сім'ю, всіх людей, що жили в будинку Як тільки в путивлі з воріт в'язниці виїжджала підвода, навантажена лопатами По всьому місту зчинявся плач, лемент, всі знали Якщо повезли лопати, значить копатимуть за місто мрів для приречених, робитимуть чергове розвантаження камер. Хтось пустив чутку, що гітлерівці привезли в путивль тисячу собак-шукачів для вистежування партизанів. У кого нерви були слабкіше, на того це вплинуло. Григорій Якович з гумором оповідав, як він зустрів у лісі знайомого 14-річного хлопчика з села Харівки, сироту, вихованця колгоспу Підліток при зустрічі кинувся тікати Але базима встиг його гукнути на ім'я «Колю, ти?» Той нерішуче зупинився «Чому веште тут?» «Огірків шукаю, каже Дід хворий, солоних огірків просить Який дід? У тебе нема ніякого діда Та то не мій дід, то хопелін яків Що ж то за огірки в лісі? Чого ти брешеш в очі, Колько? «Їй, Богу, не брешу! Я не в лісі огірки шукаю, а до хутора йду. А дід де? Зі мною. Та де ж він? У лісі». «А що ви робите в ньому?» Хлопець заплутався і, не знаючи, що казати, питає. «А ви, дядьку, партизан?» «Може, і партизан», зрадів. «Ну і ми партизани. Хто це ми? Я й дід. Нас двоє партизанів з Харівки». Та дід щось захворів, огірків солоних просить, не знаю, що мені робити з ним. То хлопчика й діда, голову Харківського колгоспу, Руднів взяв до свого загону і привів їх у спадщанський ліс. Випадок цей характерний для тих днів, коли люди тікали від окупантів у ліси блукаючи по одинці, а то й грубками, думали, що починати і чи вистачить сил для боротьби з ворогом. Ми поговорили і дійшли одностайного висновку, що обстановка в районі вимагає від нас сміливих, активних дій. Треба підбадьорити людей, зібрати тих, що розбралися по лісах і довести їм. Є грізна сила проти фашистів. А це легше буде зробити, якщо ми відмовимося від свого початкового плану і будемо діяти не маленькими групами, а об'єднавшись в один путивльський загін. «Що ж, Сидоре Артемовичу, ти командуй, а я за старою армійською звичкою комісаром буду», заявив наприкінці розмови Руднів. З цим усі присутні на нараді погодилися. Цікаво, що бійці почали називати Рудніва комісаром раніше, ніж це було оголошено в наказі. Начальником штабу об'єднаного загону призначили Базиму, який мав досвід штабної роботи Ще з часів громадянської війни, коли був помічником начальника штабу Червоноармійського полку Підрахували свої сили і 120 бійців, 107 гвинтівок різних систем